Velkommen in i Grøtelorsen og episode nummer 50! Wow! Tenk det! Det er helt ufattelig, altså. Her har vi sittet og pratet i lang tid. Ja, jeg regnet litt på det. Vi har snakket i 2250 minuter sånn cirka, da. Hæ. Og det kan jo bli 37,5 timer om de viktige tingene i livet. Er jeg regn ja, ja, ja, ja. Du, det er jo kun gjort mer? Da, si. Så det betyr at episode nummer 50 er på ingen måte den siste. Nei. Vi markerer det som et lite jubileum med å nevne det, ja. at det er episode 50. Og en liten oppfordring til deg som hører på, spre budskapet, reklamer for podden til andre. Mm. Så det blir flere lyttere, større interesse, vi kommer til fortsätta fortsette å Det er mm. både hundre og tusen syke for hundre og vi ligger fortsatt folk. Det er ikke vondt ment og det er så sant som det er sagt. Det er det. Så da er det jo litt mer i vår ånd å feire for eksempel episode nummer 53 en halv. Nettopp. Ja. det er litt mer vår stil, lite av vardagsfeiring där. Vardagsfeiring. Det liker vi så godt. Ja. ha en vanlig torsdagsmiddag med välkomstrinker, lite partyhattar och briller. briller. Briller. Gøy. Nydliga servetter. Ja. Sånting gör vi. Det gör vi. Vi oppfordrer alle andre til å tenke litt mer på det ja. Litt mer sånn hverdagsparty Feire litt i hverdagen ja. Det er jo så koselig ja. Og da blir en glad Og det skal faktisk ganske lite til Og du vet alle disse kjedebutikkene har mye sters ja. Og det er sikkert mange som bare går forbi Legger ikke merke til det en gang Men ta en ekstra kikk på det mm. Kjøp med deg litt oppblåsbart Brille med palmer, ett blant annet nå. Papp-ting. Du, sånn tar jeg på varastyr nå. Ja, jeg, jeg har jo. litt på jobben og litt hjemme. Plutselig er det noe på jobben han skal feire Nettopp. litt, vet du. En eller som har en bursdag som han nesten hadde glemt, kanskje. Ja, ja, ja, ja. kan dra fram en liten sånn Hawaii-krans. Eller... Ja, eller en litt av sammenleggbar rekke Har du det? ja. Nei. det tar så lite plats och det gör så mycket alltså. Jag får först få släppa det vi köper själv. så har jag nog i skuffen Og det är sån utbytbar borstoskalkyls som spelar musik. Nej. Det och dem spelar sån till flera på något Det er jag lite osäker på. Ja. Jeg har varit lite hipp om sparat. Jag sparar dem. Ska se rätt att sånt kanske. Nej, det tror jag inte. <laughs> Man dissekerar pappen och ja, en mik mikroskopisk liten batteri för det där det kommer ifrån. Ja. Visst sen sku jeg er heldig med, for ja, å si ja. det sånn. Åh, ja, ja, det var mye bra oppfordringer. Hvordan er det ellers, da? Ja? Nei, jeg har vært på ferie. Ja? Ja, jeg har vært på tur eh, i utlandet, og det er jo alltid många opplevelser. Mye å se på. Eh, det jeg kanskje tenker mest på er hvor møkket alt er. Åh, det er det, ja. Hæ? Hvor møkket? Generelt i utlandet. Ja. ja. Var det stygt sagt, kanske? Nej, det var jo egentlig all over en gang. Det er kanskje bedre enn å fram enkelt i landet. Jeg er jo ikke enkelte personer. det <laughs> er ikke nei. sånn at du henger ut enkelte personer. Neida, nei men jeg, uh, det er mer på sånn offentlige transportmidler og sånne oh. ting som jeg tänker på. Det er og, Ja, og, og hvor utrolig inngrodd det er av møkk i seter og sånne ja. Men det er så sånn at jeg får dilla og jeg setter meg der. Og du holder. reiser utenlands. Og... Ja da, og jeg holder hånda i stangen så jeg ikke skal gå i veggen. Altså jeg ja. gjør jo tingene ja. som forventes av meg. Det er ikke det. Men det er liksom men i utlandet så er det ofte veldig mye mer sånne gatesopere feiere, ja, ja. rødde mennesker ja. enn det er i Norge ja. så, så de, de holder jo unna liksom og når det gjelder tiggere så tror jeg kanskje ikke det er flere tiggere i utlandet enn det er i Norge sånn på kvadratmeteren da eller på folketallet mm. så er det faktisk väl så mye tiggere i Oslo mm, mm. enn det er i utlandet ja. ja da, så det er ikke det og det som man kan unngå øh Altså, det, nei, nå tänkte jeg litt på en helt annen ting, ja. Ja. <laughs> jeg har bare satt og tenkt på det. Ja. At uh, uansett da, om det er møkket så har du i hvert fall ikke opplevd å bli spist av en anaconda i en park, eller i, for så vidt i din egen hage, eller noe annet på turen. Jeg drar helst ikke til sted hvor det finnes slanger. Nei. Jeg går ikke, jeg har sluttet egentlig mer eller mindre å gå i dyreparker. Mm. För at plutselig når de, du vet når de har slanger i Bjørnepark ja. i Norge, ja. Så du Ja, for du... dette her med anacondaen var jo en nyhetssak. Ja det. ja, det. Det er helt tragisk. Altså, jeg er glad ja. jeg bor i et land, og kommer også til på og feriere i land hvor jeg slipper det. Ja, men jeg var en gång i Kroatia, og kjørte på en liten sidevei. Der trodde jeg det var trygt, du. Ja. Der kom det en slange som en sånn, reiste seg opp i veien, ja. og, så, uh, og sa hei. Ja, det tror jeg kan han sa, men det var, var ordentlig skummelt. Mm. Men det har jeg ikke så mye med Nei. på, for jeg har ikke vært kort tur. og sånn. Men du, jeg har jo ikke vært på ferietur, jeg har ikke begynt ferien enda. Mm. Men jeg koser meg også så grenseløst med reiseradioen hver dag. Ja, de spiller... er det sånn som ni-timer? Ja, bare at på sommervarianten, ja. egen vignet og sånn da. Ja. Og så spiller de den der når Eida reiser snart, ja, ja. og bare grøten tar han med seg. Det er koselig. Det er koselig, det, er koselig det. Ja. Er det. Spiller de den hver dag? Jeg har følt det. Ja, kanskje vi de gjør det. Jeg er ikke helt sikker på ja. det, men, ja. men jeg tror kanskje det. Ja, sånn at det er koselig. Det er mye som sommerting nå. Ja, veldig mye sommerting. Ja. Fotball-VM for eksempel. Er det en sommerting? Ja, jeg tror det. Jeg ble det. fortalt i går ja, hvor er det, det? det er hent. Jeg var ikke klar over hvor jeg var. Nei. Nei. Hvor den da? Russland. <laughs> ja. Mm -hmm. Men du, noe som jeg er dypt uenig i, som de sier på TV 2 hver dag, det er at alle elsker VM. Sier det, du det? Det er jo ikke sant. Det er ljug. Det står. Det står hver dag på TV-programmet. Alle elsker VM. Det er ljug det. Det er jug, ja. jeg, jeg vet, altså det kunne en kanskje, er det videledende reklame på en måte som ja, kunne saksøkt det? Ja, det skal jeg meg ja, tenkelig på. Nei, jeg vet det, det er jo det dummeste Det er virkelig ikke så sant som du har sagt, for å si det så sånn. Det er En um, sånn sommerting da, for ja. å si litt mer om det, for jeg har noe jeg skal snakke litt mer om. Ja. Jeg har fått mig meg helssykkel. Ja. Det er livet. Altså, jeg, det er et så godt kjøp, at jeg, jeg, bare, jeg er helt over mig. Ja. av glede over denne nye tingen. Ja. Det er helt fantastisk. Jeg får bare Og. lyst til å fortelle dette alle. Ja, det. Du fikk jo meg til å prøve den med en gang. Ja. Og jeg smilte såpass uh, bortover gata her at det er litt av en nabo sa Er det første gang du sykler? <laughs> det kan du se. Det er moro. Ja. Ja. Altså, det er så gøy, men jeg har da brukt denne sykkelen uh, mye ja. i går og i dag, altså, etter jeg kom hjem fra ferieturen. Ja. Uh, og, uh, jeg har sett som mye, for det sitter så godt og opprest, og så ja. går den av seg som en liten moped. Ja. Lett moped. Ja. Ja. Og, og, jeg har fått sett sommerhuset Det folk, ja. der hvor det liksom er om sommer, sånn type Typisk hvor man rigget seg til og ordnet. Ja, der hvor du før svetta deg oppover. Liksom ja, oppover. sagt litt krumbe Ja, og, og, og ikke fikk med deg det som skjedde rundt deg. Nei, hadde høy puls. ja og var liksom svett og varm og, ja. men det har vel kanskje litt ulike effekt og funksjon de her ulike typer sykler ja, ja. en svettesykkel er vel å gjøre av formen bedre mer, men hva vil du kalle det? Ennå? kosesykkel, ja, kosesykkel. Ja, ja, kosesykkel. Jeg, vil, jeg vil oppfordre alle som skulle ha den minste mulighet eller å sig seg låne, leie, hva som helst skaff dere en hel sykkel ja. og jeg mener det, det er nesten sånn som sagt at alle kan sykle ja. nesten ja. altså kan du gå opp litt bortover, ja. så kan du sykle opp og Du må bare klare å trå de pedala runt og det var jo ikke store jobben. Nei, Nei det er bare å bevege beina ja. rundt. Det er ja. det eneste som skal ta ja. Så du må ha bein da. Som... Må ha bein, da. Ja. Mm -hmm. må ja, bein, ja. Ikke lamme bein. Nei, det, tror det går ikke. På. Då tror jeg du en annan typ av No med henna då, du. Ja, ja, du det är ja, mm. ja. ja, det runt ja, som ligg cykel. Jag har nog kom det det har du ju inte. Men det bara du har ben som funkar lite så kan du cykla du, du kommer där runt altså, på en helt ny måten. Mm. Det det är ju och du blir ju svett. Nej. Du kan alltså dra på sällskap på jobb. Ja. Ja. På møte er fantastisk. det, det er liksom Ja. Fantastiskt. Det är liksom sån og så er som så mye tilbehør ja. Det er sånn flotte vesker Det elsker som du ja, Som du bare kan eh, liksom, ta ned da, Fra de flotte klipsa dra, Og så er det sånn liten glidlås Og du dekker over klipsa Så du ser ikke Åh, at det er sykkelveske vet, altså. det sånn veske? Åh, ordentlig veske liksom. Ja, ja, ja, ja. Jeg skjønner jo at du, du er engasjert i dette her nå, og, og, og glad for ja, det, ja, ja. og det er jo viktig å ja. glede sig over noe som gjør en glad. Ja, ja, ja. Og så jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så glad, jeg, for nei, den der tingen. Nei. Jeg har jo snakket om det, så jeg har liksom sånn, nei, jeg skal ikke få meg det, jeg trenger jo ikke det, jeg kan jo sykle på svettesykler og alt ja. dette. Men, Men altså, dette er en opplevelse. Det er en annen opplevelse. Helt annen opplevelse. Ja. Altså, jeg få så løst å sykle. Ja. Jeg får liksom bare løst å ta meg litt en runde, ja, ja, ekstra Ja, runde. ja, ja. Og så går det som av seg selv fremover. Nei, vet du hva, dette her, folk som er litt skrall, eller ikke liker å bli svett, da, ja. hva som helst, få frisk luft, ja. vet du. Ja, absolutt, mm. altså. Nei, det... nei, og du er jo ikke sånn du har provision av salget her. Nei, på ingen nei. måte. Jeg har ikke sagt du... hvor jeg har kjøpt den. Eller... Nei, har jeg overhovedet ikke. Nei, nei, nei. Du er bare rett slett grådig for fornøyd. Jeg er veldig, veldig fornøyd, altså. Ja. Um... Du, jeg lurte litt på som det gikk med den ansatte ja, som sendte ut en melding, en sms fra IKEA om at det var hopperslott og grilling eh, der en fredag ettermiddag. Og så ble det demontert eh, få minuter minutter på at det var feil dag. Og en annen dag. Ja, vem sendte den det til? Alle som har, jeg har fått den, har du fått den? Nei. Er du ikke sånn Ikea-family-medlem eller noe sånt? Nei. Nei, da var det vi som fikk den da. Jeg bare tänkte at når du har gjort noe sånt, så er det ikke så moro å være på jobben. For det er helt sikkert sånn at noen ikke fikk med sig den andre meldingen og møtte opp på feil tidspunkt. Ah. Jeg har sendt det mennesket noen litt gode Nei, jeg hadde litt lyst til se om var noe liv der. Ja. Men det er liksom den dagen du gör noe sånt på jobben, var varmt, vet du, det kokte sikkert i hjerneselene. Å, faen er jeg. får du sendt ut deg sånn litt av melding til alle dem. Å, den er lei. Ja, den er lei. Den er lei. Men som sagt, det ble ny anledning en annen fredag, men jeg, jeg liksom tänker litt på at jeg tror det mennesket jobber på ikke jeg lenger. Tror du ikke det? Nej Tror du det? Jeg tror det er grunn til oppsikkelse. Hadde du, du gjort det, det? sagt opp vedkommende, hvis du var sjefen? Jeg vet at det ikke hadde gjort. Ja, jeg ja. hadde ikke gjort det. Nei. Altså, shit happens, altså. Tror du sjefen hans tenker sånn, eller ja. hennes? Ja, ja, vi får håpe det. Jeg tror det. Det. det er kjekke folk som jobber, ikke jeg. Er... Ja, da. Vi sender noen gode, varme tanker til ja, det, det mennesket. Og, og ja. varme tanker er ikke så vanskelig å sende noen. Kan det da? være en datafeil, da? Oh ja, det, det kan du det har blitt noen teknisk feil, liksom. Ja. det ikke er en er eller ei sitt skyld som ja. har rotet seg. Ja, fredag så kommer sånne gjeldinger nå. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, det kan da skjønne. Jeg har jo igjen vært på kaffe, da. Og overhørt deg i grisevill samtale, vil jeg kalle det. Mellom en dame og en annen dame, som kunne ikke noe for at jeg satt og hørte på dem. For de snakket om alt ute i offentligheten. Så det var jo ikke det hade ikke jeg gjort, for å si det sånn, alt Nei. det de snakket om. Og røyka, og røyka, og røyka, og jeg satt av siden av og da, oppe, ja. mat. Ja, det var ja. Da, ute, ja. ute kafé. Ja. Og så var det så mye, for hur ene var veldig hesa og røyka veldig mye. Ja. Og så sola seg veldig, veldig, veldig mye. Ja. Veldig brunn. Ja. Og så var det liksom vin og innovert da. Åh, oh, ja da, ja, ja. for det var litt sånn, ja, vi kan gjøre det der, ja. da, men det var liksom dialogen gikk på sånn, nei, sånn må du ikke gjøre du må ikke gjøre det, sånn vet du, du ikke gjør det da, ja, nei, altså, jeg, jeg det hadde jeg aldri gjort selv, nei, nei du, når skal du be den sommerfesten egentlig, ja, ja for du, du må jo ta med meg også, ja. jeg kommer, jeg, Nei, men i all verden Skjønner var de så tvinget til å sitte der sammen, eller? Jeg tror de var venninner. Nei, men uffa meg, ja. ja. så var det snakk om hvem som skulle komme til denne sommerfesten, da. Ja. Og da hadde jo hun, som ikke egentlig hadde noe som helst med det å gjøre, hun hadde meninger om det. Uffa meninger. Og så plutselig så kom de til å snakke om noen som de gjerne ville ha der, spesielt du ja. som ikke skulle arrangere festen, for hun sa da følgende, Nei, dem liker jeg altså, de har alltid med vin og masse alkohol. Nei, nei, nei, nei, nei. Å, oh, herlighet, hva sa hun andre nå? Um, hun som skulle ha festen? Hadde han noen kommentarer? Var hun det var mer sånn, mm, ja, ja, nei, nei, nei, nei, nei. da. Ja. Og så 15 ganger fra den andre dama som liksom overstyrte alt. Ja, da gjør vi det da. Vi gjør det sånn. Jeg skaffer billetter, jeg, jeg kommer da. For det var flere ting de skulle sammen. Ja, ja, ja. Og så var det hun der, stakkars venninna da, som ja. uh, sola seg så mye. Så jeg ja. det er du rättet då sig för du hade solat så ganska mycket här i Hudare och de snackade alltså damen 30-vinne om solat sig så myr mer än hur själv? Ja och då var utsåndne följande. Nej, alltså solade sig så mycket skulle sminka sig lite mer, vet <høy> Det kallar nog vi det nu. Det var ett artigt samtal. Ja, det var helt vilt att mm höra -hmm. på. Jag husker nästan inte vad jag spist för at, uh, det att med dragsugar rök och hög tale. Ja og ja, du nei, skjønner mm. men jeg skulle nesten ha teipet det hadde vært en bra kort dokumentar ja det hadde vært kjempebra helt fantastisk ja. men, men altså hun der ikke for å, hva skal han si ja? vil ikke jeg ha som venninne nei, pff, takk og lov at vi slipper det ja. men det er jo litt sånn, det bør du tenke litt over da, den kan jo faktisk velge ja. hvem man vil henge med ja. men jeg tror ikke hun her andre som skulle arrangere den sommerfesten hadde noen valg Nei, kanskje Skal du er... Være... det var tvangse, men Ja, ja, liksom? dem skulle reise hit, og dem skulle reise ditt. Men ja. da var det hur andre som bestemte hele tiden, da. Ja, nei, nei, nei. Men jeg har hørt ting, ja, og jeg var på trikken i går. Ja. Og det var utrolig trangt, da. Det var litt ja, tidlig på kvelden, men uansett, da. Det var utrolig mye folk som skulle fra byen, da, altså dit som jeg skulle. Ja. Så var det var noe ganske... Ja, det var noen ungdommer, da, som drev og snakket med hverandre, og litt sånn fancy typer da. så den var kanske sån 15 år alltså, så var ja. inte äldre. Men og han är den gutten hade på sig en slags eh, mårnkoppe, en kimono, ja. mårnkoppe. Eh ja. och ja, lilla striper i hår og var liksom sån så, så, Som var med han och så säger han: eh, er du klar över att kontrabass är ett utdinningstruet instrument?" Oj! Da tenkte jeg, nei, nå... Utrydningstyret ja. og instrumentet, Men det har jeg, det jeg aldri som 15-åringer ja, har på trikken. Ja, ja. med kimmon og ja. det var det. Ja, satt og drakk sjokolademelk han. Fra ja, flaske. der det skjærer det seg, liksom. Ja. Ja. Er det sånn 15-åringer er i dag? Er ja? det ikke det rart? Veldig rart. Ja. Så jeg skjønner ikke hvorfor kom på det, liksom. Nei, det var, var pussig, altså. Ja, det var pussig. Det var nesten, jeg vet ikke, jeg har nesten ikke tørt å si det høyt, og du ble irritert når jeg sier det, så da... Har du noe med hvit bukset? Nei, jeg håper på en i går, nei, men nei, nei, det, det nei, så da får mig grøten, oh. og, og jeg gjorde det ikke. Nei, takk. Ja, ja. nei, jeg liker... Det er ikke det eget beste. Jeg liker M&M, ja. og det dig deg. Nei, ikke at jeg liker det, men du liker nei, ikke M&M. Nei, jeg synes ikke noe om den nei. måten å formidle sig på. Nei, det er forferdelig styrt pratt. Men det som er greia, ikke sant, er at jeg tenkte... Altså, nå, nå ble jeg opptatt av dette med at du liker ting til feil alder, altså 15 år, kimono og kontrabass, det ble litt ja. der. Og nå tenkte jeg på Eminem og meg, 53 år. Er jeg 53? Ja, jeg er ja. 53. Jeg er ja. 53. Også, øh, men så hørte jeg på radioen, hører ofte på radioen, ja. at det har vært alle mulige type folk på Eminem-konserten, det var det de der de veldig unge. Ja. Så var det noen veldig sters av damer med kjempedyre vesker, sa, sa han reporteren. Og, og så var det noen med ryggsekk og litt høyere alder. Ja. Der kunne jeg gått inn. Jeg liker ikke ryggsekk da. Jo, men du, er det ikke egentlig litt sånn på de fleste konserter? Ja, jeg er det kanskje. Om, jo, jo det, det der kjenner jeg litt igjen. Ja. For jeg står jo ofte og ser på folk da. Og så sånn, tenker jeg, hva er det dem gjør her da? Og så må jeg se på meg selv da, hva er det jeg gjør her da? Ja, altså, det blir jo litt sånn, ja. og så ser vi hvor forskjellig vi er, og vilken alder og i det hele tatt det er på folk da. Vi har ju litt for å... Hva skal han si, dømme andre ja. <laughs> framfor oss selv. Mm -hmm. Ja, det er lettere det, vet du. Men det er jo et kompliment, det. Nei, det at det er så mange ulike folk. Ja, det er jo det, faktisk. Mm -hmm. ja. Men ja, det var det. Nei, men jeg var ikke der da. Men jeg gleder meg til at det så komme noen opptak fra den konserten. Det tror jeg ble gøy. Men du, ja. en annen ting jeg er opptatt av, det er ikke bare, bare med mote på bygda. Nei. <laughs> du har ikke så mange klesforletninger, vet du. Nej. nei. Nei. nei. Så når jeg sa at jeg hadde kjøpt meg noe klær, og du ja. formidlet jo at det hade du en variant av, og ja. morga di en variant av. Ja. Og noe av det jeg hadde kjøpt, det hadde til og med eh, den nye dama til eksen min en variant av. Og da vi bor på bygda, noe så endelig. Og så tenkte jeg bare liksom, ja, ja eh uh, samma smak i man, samma smak i choklad ja. eller er det här är sånt där liksom. <laughs> eller mannen liker damer som har den typen smak ja, i choklad. Ja. Kanske det är något där. Det kan det vara då. Det kan det alltså. Ja ja, men det jag fick snacka med hur butikdamen om då hur snackade jag mycket med, stod på. Ja. Uh, så hur ser att det här apropos alle aldre, den der går til alle aldre ja. og hun hadde ikke ljugget til meg om det nei, var det den vi har felles? ja, ja. Mm. Nei, men det var godt å høre ja, ja da, så det er helt greit <laughs> men du skjønner jo at du bor på tjukkeste bygda når ja, alle ja, ja, du kjenner ja, ja, kjøper ja. likt liksom. ja da, det, det eneste forskjellen er et annen farve ja, ja altså, jeg har ja, det før altså, ja, ja. så virkelig bør den ikke handle for mye sånn, nei, den bør ikke det den kommer um, nytt i butikken, ja, alle har det forstående. alle har det, ja, ja, ja, ja. Jeg har, apropos sånne ting da, som man har på seg og, og, og sånt noe. jeg er jo veldig opptatt av å følge med på finn.no ja. for å se om det er ting jeg kan få kjøpt ja. eller solgt for den sannsyn men mer ofte jeg nog noe egentlig. men där leste jeg en annonse, for det er mye i de tekstene, mm. hvis det er lange tekster mm. godt skrivet, morer jeg meg litt over det men når du står selges med tungt hjerte, og det er et par sko ja. det er å dra det for langt ja. Altså, jeg har sett akkurat det samme, det var ikke sko, det var noe annet Ja, men altså, du Ja Tungt hjerte ja. Det er hvis du må kvitte med bikkja din Ja Eller, jeg vet ikke, ja, ja, hva ja, ja, ja, annet ja. skulle vært Kommer ja, ikke på noe annet ting helt vilt, altså ja. Akkurat som du har et følelsesmess forhold til tannpirkeren din Ja, ja. Liksom. ja Altså, det blir litt sånn der eh, Kaffekopper selv som en tungt hjerte Helt sprøtt Da tror jeg ikke jeg vet hva tungt hjerte er for noe Nei du, det er lligt på om, jeg, om han hadte tungt jakte for du si som sånn. En som je har grip in grtten. je har grip i. Jeg kjø du fåbie en kar som sto ner i e en sånn, det er grgruft fram over bøjd over den kan f klar vad je har for en straks bokssta lente sig over. O så tänkte Gud har han fåt til h jakte Ja så stoppa jeg bilen, hurrylla er vind du og sa, Hej, går det bra med dig! Og så snudde han mot meg, takk og lov, altså. Og så sa han, ja da, det er bare sånn at jeg, jeg må bare gjøre sånn innimellom, ja. Hvorfor det? Ok, sa jeg, ja, men jeg kunne ikke spørre om det, da. Ja. Og så, så sa han, men det går bra, det går helt fint. Og så kjørte jeg, og etterpå har jeg sett den gå runt altså. Så allt er i han orden. Han hang over boks? Han hang over boks, så ikke bra ut, og jeg tenkte, denne mannen er ferdig med å... Ja, hva jeg... skulle du gjort da? Jeg måtte jo ringt ambulansen da Ja, men du vet hva du får beskjed om på ambulansen Ja, ja, da tar det. jeg munn mot munn ja, ja. Jeg hadde gjort så det, det tvert <laughs> Jeg måtte jo det, jeg, altså, var det ja, Så hadde du snudd meg bort det altså. Nei, grønn Jo, jo, jeg orker ikke nei, men det hadde jeg aldrig trodd om deg Nei, jeg vet det Men jeg har jo Snurte ringt og fått en beskjed bort. Så sier jeg nei. det gjør jeg ikke. Jag orkar inte alltså. Jag jag törr inte och så si vad alltså jag menar nu är chockad alltså. <laughs> ja, alltså men vad alltså sånn, ja, du sån plastig ting? Ja, men hade du det? Jag har det, jeg hadde med den tårta mamma på. Nej, så. Ja. men vad ska man göra då? När människan har ju lärt är ju inget mitt problem. Nei, men nå har ju nog varit lite vet kanske att du är hälso personal Nej ja ja då ja. visste sånn. ja. det licensen. Ja. sier så. Om jag inte gör det. Jag bara snackar bara. Jag har inte gjort det. Nej, jag har ja. inte ikke, ikke gjort det. Och då tänkte jag detta blev det tatt upp på bond. Men då det var det bra, det var Anders som går gjorde det då eller. Nei, det var inget att göra där då och det såg jag okay. så det var grejt okay, ja. liksom. Mm. Nei, men jag visste alltså jag har ju känt det mange gånger men jag visste inte att du var så harnak på det altså. Jo, då går jag en annan väg. Ja. så altså, det ja Jag ville greppa det. Okay. Men hela poängen mitt var egentligen att jag greppte. jeg, inn. Inn. jeg gjorde ju det. Ja. ja. du gjorde ju det. jeg jag tänkte liksom, nu har du gripit någon som är tatt fel, alltså rör i den för blå eller sånt. Det var jo liksom det var lite ja. ja, som en bör göra. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja, men du grepp in alltså för att all det ska for den på ett mode då. var ett ställe där uh, det var sånt bråk som öppnar sig. Det var et sånt bru, bru. Ja, ja, som så, så går ja. opp når det kommer høy båt. Jeg Også... vet akkurat hva du mener. Bra. Og så eh, gikk vi liksom på brygga der, da. så kommer det en høy båt, og så eh, sier han som står en fyr opp foran på båten, og så sier «Nei, jeg vet ikke om det her går under, ja!» Og så har jeg liksom levet, og tenkte jeg, «Stå på der uten vest, og det synes jeg ikke noen Nei. skal opp seg vest på månene.» Men uh, han var der sånn, så tenkte jeg, ja, «Da smelter det for deg, tenkte ja. jeg, da går du...» ja. Nej og så kjørte den der båten da mot brua, og så sier de ding, ding, ding, og så begynner brua og skal åpne seg. Ja. Og så jeg, visste den brua at den båten kom?» Er det fotoselle? Det må jo være det. Ja, hvor står den fotoselle ja, men, altså, grøten också gröten och sprörre om ja, sånt ja. på direkt i podden då. Ja, men jeg må få spörrt någon. Ja, men vi inge någon som har med brur här då. Brun då. Det är såna brur här. Ja. Jag lurar på såna mejl till kommunen. Ja, för det är ju lite intressant. Nu börjar jag lura på det här. Ja. Jag vet inte. Jag har tänkt på det en sånn glimt många gånger efter på sjön, om skjer. den hade sviktat där, bara gunk. Ja. Ja. Det, ja, det jo <laughs> det. Ja, men jag vet på spoppe när ja. det inte ser at bron öppnar sig. Eller kan det vara sånn, øh... Ja, det gör. Lite så mennesker jucke människor och passar på har det som radiosamband. Till dem som sitter i brua och körer bru. Så er är det nog vi snackar om i våra dager, ja. förskott. Ja, ja. ja. det det är som har i ja. butiker ja. i utlandet. Okej. Okay. radiosamband. Ja. Nej, alltså jag blir ju helt for vil villpanik på farkt av ikke hvordan inte hur den brua går ihop. Nej då. Jag har inte fotocella. Ja, ikke... jag tror jag ska sända en mail till någon folk. Ja. Bara finder liksom vem jag Ja. Ja, du hadde en sånn herlig dag på jobben Her om dagen Å, ja. hadde du fri? Ja, spasjer ikke Neida, det var ikke så herlig Men det føltes litt sånn på et tidspunkt Dagen over alle dager Du ja. vet, jeg er jo En eh, dame som ikke er så glad i piqué-skjorter Er du det? Jeg er ja. det, ja, veldig lite glad i piqué-skjorter ja. Spesielt litt sånn trange Og høyt oppi halsen Nei, jeg kneper dem helt opp Så jeg får luft Det er veldig pent Åh, altså det ser jeg det som, føler meg ikke pen med det. Ser jo kurant ut til deg. Ikke motstrid, men nei, nei, nei. følelse og opplevelse av pikkerskjortegrøten. Nei, nei, nei, nei. pikkerskjorte. Det er grusomt. ut forbi. Ja, og det er varmt, ja. og det er tett, og det er, ja, det er verre enn alt. Ja. Så der er jeg, er, jeg, er jeg tjukk litt av i overgangsalden med en feil farge på pikkerskjorta. Skjønner du det? Det er ikke moro. Nei. Nei, det er litt sånn mye hul, heller. liksom. Jeg svetter helt av meg selv, ennå. altså hete bølger. Og i tillegg så er det sol. Ja. ja. Og ja. piqué. Ja. Og, og det var sånn, jeg følte at ingenting virket i hjernen min, og da hadde jeg selvfølgelig puttet telefonen i baklomma i tillegg, og holdt virkelig seriøst på misten i do. Akkurat som vi snakket Åh, med podden her forrige nei. gang, tror jeg. ja og den ramla bare så vridt på utse at do, hva skulle jeg gjort da liksom? Med, oh. med jobbtelefon opp i do. Å oh, fytti, ringt vaktmester. Da, ja, jag har mot gjort det då. Jag har mot gjort kanske gjort. Vad ringt med vad då? skulle ha haft ett sånn samband. Ja. Nej, den av dan är alltså. Det var ju sån att Men jag det skulle en fantastisk dag. Ja, jeg var ironisk. Åh. Oh. Ja, ja har, du husker ironi, ikk sant? Ja, jeg kom ja. Hoppa den ja. Det blir lite var ja. för mig. Nej, så skal jag gå in på mitt eget kontor da. Der har jag ju folk inne, ikk sant? Ta ja. med mig och folk till för att försöka prata med dem någon ja. ting. Ja. Og i det jeg går inn, så ringer jo telefon som lå inne på kontoret. Jeg skjønner ingenting. Jeg ser på, det var privatelefonen min som ringte, og ser på det at det min egen jobbtelefon som ringer til privatelefonen min. Og jeg, jeg forstår det ikke, men da var jeg klart å, å lommeringe meg selv, da. Hadde Ikk du sant? putt den i baklommet? Ja, sikkert. Og så gikk du bare bortover? Ja, ja, ja. Og så hadde jeg da, når jeg lukket opp til radiofonen, så ringte jeg. Det en artig bevegelse du ha på rumpeballene ja. dine, da. For å få ringt, liksom. Ja, det jeg klart, mørker, klart, det? Helt helt klart att du det. Det är helt otroligt ting sån Samma dagen. Så ska jag pröva en kjol i en butik då. Ja. det var ju grejt nok det, men så ser jag ner på läggen mina att jag har en diger malingsfläck där som jag inte visste om. Jeg har ja. märkt det. Ja, ja, men alltså stå der med damen i butiken Og säger: si, "Vad syns du om denna?" och visar fram kjolen och så det hur man tänkt, vad är det du har tenkt, det ha på läggen? Det ser ut som ett dåligt födelsmärke liksom. Åh, vad så blår eller något. Oh. Ja, og noe gråblått. <laughs> nei, jeg, jeg syns den dagen da, den dagen følte jeg meg ikke noe lekker i det hele tatt. Åh, nei. Så sånn rart småtteri ja, i hverdagen. Ja, jeg skjønner jo den ringer var som var til. Ja, men jag tänkte ikke sånn på det at det handler om rumpeballene mina. Det ble jeg opptatt av, og så mm. fikk du ringt, tenkte jeg på liksom hade du har satt dig ner så regeln då. Ja, nej, det var in på det alltså. Jag hörte någon som har ja, någraial sån uppskrifter då för att få lagad någon mat eller kaka eller sånt nå Så jag finner eller har jeg fått ett tips då ut från några ärrest. Ja. För visst jag lagar något som er väldigt gott så händer det ju liksom folk frågar om receptet. Ja. Man kan har du receptet. Och då har jag finnit att jag ska stryka ut en av ingredienserna för att då vill det alltid smake bäst hem hos mig. Det är ju väldigt här tips oliksbuke och dåligt ja. det dåligt gjort ett ont ja, ja men det var god, var god. så tar vi liksom en viktig krydderting för exempel ja mhm mm så då blir det och så sitter man lite sån så där nu här det var kusigt <laughs> du sånna nu är det, det lite har varit och löst och fast här ja, ja. Jeg ser såna bickar va som sticker hu som alltså bilen kör bickar har hu uta fönster ja jag vet att du regerar kraftigt på det då ikke sikre hund i bil. Men, mm. Ja, men jeg er mer opptatt av bikkja. Hva tror du den får med seg av ja? den vilde ferden gjennom verden? Av luktinntrykk, synsinntrykk, det må jo være som å være på speed for dem. det er bikkja-misshandling på alle plan. Ja. Det er ikke bra for bikkja. Verken at den får trekk sine, Ja, det gjør den. Og alle de inntrykkene av lukter. Overstimulert, tenkte på. Ja, så er den jo ikke sikre. Hvis du krasher, så blir jo bikkja pinnevel. Ja, ja. Og da, da er den jo på en måte som gir en slags hurtigmikser av ja, lyd og inntrykk. Ja, for å får den i bakkøet, når ja. man si det sånn. Meg, det jo, det men svært. altså, ærlig ja. talt. Nei, det der tror jeg ikke er bra, altså. Nei, det er, det er veldig dårlig gjort. Er det mange som gjør det nå i våre dager, da? Jeg har sett flere nå i varmen. Ja, men du må ta med bikkja i bilder, hvis du Nei. må ha en hengans ut vindu. Nei, det ser ikke bra ut. Holden gjennom og gi inn vann. Ja. Er det det en kan kalle... Upo nei, hva er det for noe? Jeg har tenkt litt på dette med begrepet politisk korrekt. Ja. Er det noe i våre dager som er politisk korrekt? Eller har alt blitt politisk ukorrekt? Nei, jeg tror det finns ting som er politisk korrekt. Ja, hva er det? Jo, men det er sånn å kle seg pikke oh. Det er politisk korrekt. Ja, det etter min etter min, mine meninger helt upolitisk og ukorrekt. Nei, det, det er det jeg er innenfor. kan ikke bli tatt feil opp når du har pikke-skjorte. Nei, nei, nei. Det, det, det, kan, det, kan, det er kan det är du... det är grusamt ditt visst du tycker lika Ja. Då så för identiteten og självföelsen och identitetskrisen det ja, ja, det får jeg Ja. Mm. Vad har du tagit upp med mig fast samtalet? har inte det. <laughs> Nej, visst var det som liksom fargen som tärt så kunde du kanske fått sydn och lite annat då. Poängen är inte det. mest at det är jag mig helt stappa in i det och svettas. For det, som sagt, jeg har litt trøbbel med, med varmen om dagen, ja. inni meg selv. Får du advarsel hvis du ikke går med pikerskjorta? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi skal snakke mer om det, for det er Nei. folk på jobben som hører på denne podden. Ja, poden. sånn, ja. ja, ja jeg slipper å gå underfor, men jeg er glad for det, altså. Jeg har jo gått i underfor med sin tid. I hvit ja. nok om det. Nej jeg har et uttrykk som jeg er veldig glad i, et ja. godt uttrykk, det er ruslebiff. Ja, det er, det er koselig Men hva er det egentlig? det ikke det veldig Jo Å ikke kalle folk for ruslebiff? Er det det den kaller folk? Ja, litt som <laughs> Komplent Fylle litt tregg person Ja, ja. Ruslebiff Ruslebiff Det pent Nej det er nok ikke det Du kan jo ikke bruke det i dagligtallet Det er ikke noe det bra å se som en biff, liksom, sikkert da Nei Nei men, men det, du skjønner liksom. Er, ja, da er liksom jeg slik få meg det. Ja, men Kunne. en som jeg synes er et veldig bra um, uttrykk, halte pink. <laughs> Nei, det er så stygt. Det er stygt, er det, det ja, er Ja, da du halte pink. Men du kan jo ikke si det, heller. Hæ? Nei, du kan ikke si jo, det. Er, det er ikke politisk korrekt. Nei, det er veldig politisk upolitisk. Ukorrekt. Ja, for dette har begynt å rote med de der begreppene. Ja. Hva er upolitisk, ukorrekt? Det er jo ikke noe det da, som, altså det er jo bare tull. Upolitisk, det er en Upolitisk, ukorrekt. Alt det andre som ikke handler om politisk da. Ja, ja, ja. ja. ja. Det, er ganske, det er kanskje ikke så mye det. Nei, Nei nemlig fordi at det, det, nå tänkte jag på detta med halteping for eksempel, da er vi jo inne i dette med diskriminering, ja. og det er jo politisk. Det er så, politisk. Ja, politisk. Men upolitisk, ukorrekt, da er du virkelig ute altså. Ja, ja. Det är kanske det och far. Kanske ha... hjälper, visst när jag på så att picke kortet. <laughs> jag tror det är en ridderns situation. Om man syftar för det som är okorrekt, då kan det kan tåle mycket mer då för det ja. är picke kortet, ja. nästan som att gå med slips. Ja. Det är ju det. Oj oj oj oj oj. så mycket om det. Men du? Ja. Eh, nå har vi provat att undgå uppgifter från sist vecka eller? Ja. Har vi prøvd ja. å la være å snakke om den? Ja, jeg ja. tenkte på det stadig, den skal ikke jeg snakke om den i hvert fall. Nei, fordi at du har slikt med det. Ja, veldig. Dette er med si noe høyt, som du ikke trodde selv du skulle si høyt. Om deg selv, liksom, ja. som jeg blir sjokkert om min egen Ja, uttale. litt sånn, wow. Ja. Da ja, kom men, det ut. Altså, hadde det vært noen sånne eksempler? Jo da, jeg sier jo mye rart, jeg da. Så, du gjør det. Ja, så det er jo sikkert helt. Håpelig at ikke jeg skal kunne komme på noe. Men du har ikke kommet på noe? Nei, jeg har ikke kommet på noe. Da har ikke jeg lyst til å dele mitt. Jo, det er jo jeg, jeg som ikke har gjort oppgave, ikke for å være vrang. Nei, men altså, jeg forteller ingenting om hva bakgrund for uttalesen er. Nej Og jeg utdyper ikke. Nej Er det greit? Ja. Ja? Ja. Og du spør ikke heller. Nej, nej, jag vet inte, jag vet inte. Vill du inte berätta om det? Det så rart eller det värst. Men ja, vil... Nej, det kan du ikke Jag vill inte snacka högt om det. Nej. Okay, eller det i ja. Ja, här ligger jag med rumpa i vägen på Konnerud. Ja. Ja. Nei, det, det verdt, ja. Ja, men det det kunde ju varit lite av det. Ja? Ja. Men det kommer ju tätt. Här ligger jag med rumpa här på Konnerud. Mm. Ja. men jeg har lyst til det skal jeg overlate til lytterne og ikke minst dig deg og, og tänke akkurat hva dere vil om men for mig var det overraskende når det ramlet ut ja, ja. Jeg skjønner att det er ekstremt dårlig av meg. Ja, det er det. Det er helt forferdelig. Noe. Jeg skal love å ta det i podden når som helst, hvis jeg skal komme på noe. Ja. Eller når jeg sier noe, da. Men jeg synes selv det var en vanskelig oppgave, og jeg angret på att at hade hadde utfordret på den. Ja. det handler nok om at det er så lett å huske ting du har sagt, ja. nei, for nei, at du vil nei. helst glemme det også. Ja, ja, ja, ja, for det er jo situasjoner som gjerne er litt utanför. Ja, det kan ju vara det. Tar fort bli det eller det är konkret nå uppgåva eller som vill höra lite mer av sån det värste du kan tänka dig? Att det blir kallt. Eh. Alltså om det smär skickligt sån kipting, visst folk snackar om det. Dum ja. Ja, jag tänkte med på sån där uh, fruktfat. <laughs> Det er jo dumt fruktfalt, ja, ja, men liksom, du, hun er jo et skikkelig frukt For det er bare så det ikke liksom. Det er så ja. mm. ja. Og så det verste jeg kan tenke meg å bli kalt. Hun er en kjempejente. Ja. <laughs> altså, da... Åh! Det er så dårlig begrept, da. Ja, ja. kjempejente. Ja, men du kjenner folk som sier det. Ja. Hun er en kjempejente. Ja. Sant? Da er du hun... ja. Da er hun ikke så... Og... Nei, altså, ikke noe det der er noe særlig, da. Fruktfat og kjempejente. Og... Men altså, jeg ville synes det var, var aller verst hvis folk synes, hvis jeg var liksom, ah, hun er jækla smart, liksom. Ja, koko. Jo. Der er det liksom sånn som noen drar en sånn, gjennom hodet, hva heter det for noe? Ja, noe sånn, Vi... ja koko, hvis sånn, ja. Ja. ja. Hvis noen det... snakker sånn om meg, det ville jeg synes var en det grusomt. Det ville jeg ikke gjort. Altså, har du ja, jo men... Ja, men poenget er jo... Nei, men det er jo mye mer sånn at noen vil kalle deg kjempejente enn å si at du er dum. Jo, men og det er dessverre altså, det <laughs> de må du de jo tåle de, det er sånn ned, altså, de nedverdig det ja. blir kalt for kjempejente er det verre en fejt? jo, men det er ikke sånn kjempe i stølelse det er jo ikke det, nei, det, er, altså, sånn, det personlighet, kjempe, ja. ja, men jeg kobler det til at det, det kan uh, altså, forstås inn i sånn kropp jeg tror ikke noen sier det sånn hvis du blir liksom stor altså, så tror jeg, ja, dette er det er ikke det er ikke sånn det er stor. Nei. Det er fordi hvis du skal si noe fint om noen, ja, så kommer sånn. du ikke på noe annet. Og så sier du, du kjempejente. kjempejente. Ja. Og du i tillegg stor, da? Ja, det blir jo bare verre, verre blir det verre for... og verre. Ja, ja, ja. Nei, altså, det var jo interessant. Nei, jeg tror jeg fastholder dum. dum. Ja. Jeg skal bare si en ting. Jeg har vært mye på hotellet nå. Ja. Det er nydelig å slippe hankrene på gulvet. Ja. Det var en setning som er stygt å Den si er og det er syk. veldig stygt ja. det å si for at jeg nyter det så hardt ja. når jeg kan slippe håndkløn på gulvet ja. så leser jeg sånn redd, redd ja. en val eller hva det står ja. ja, der har du det en sånn ting ja, ja, ja. og dette sier du høyt jeg elsker på gulvet og så tenker de stakkars folkene som ska plukke opp de håndkløn nå ja. men ja, der er jeg mm. så det er dårlige mennesker jeg ja. elsker å på gulvet ja. der har du en setning ja. nei, men i hvert fall det verste da med å på hotell det er jo veldig mye bra med å på hotell ja på mange måter da. Men det er at de serverer jo ikke brus til frokost. Nei, ville du hatt det? Ja, selvfølgelig. Oh. Altså, da ja, har du en nysetning. Da kjenner jeg. <laughs> nei, nei, det er en av for. Hun heter hun for alle de sunnhetsfolka. Hun kjenner Nej ikke. Nei, Nordstrand, Berit, Berit Nordstrand. Nordstrand. Hun ville... Oops, det löser sig grejer, men du lever ju det bästa välgodna så det då kan man se. Nej, du, si. du hade gremme sånt så. Och varför med det? Ja allt ja, i den setningen är ganska. Ja så. men du när du ska nyta en god frukost, det var på et hotel hvor de har som sånn egen omelettkokk. Ja. Det er så är flott. Kan ja. du bara välja vad du har i omeletten när liksom så, sånn. ja. så står någon lager omeletten till dig. Sen ja. står som liksom går runt och plockar lite annan aspittar och sånt annat. Så är viktigt för sig ett så gott. Ja. Okay. Det er godt, ja. veldig godt. Og så sitter jeg der og skal liksom nyte denne deilige frokosten. Jeg gleder meg alltid så fælt å jette ja. frokost på hotell. Ja, det vil ja. jeg aldri ha sagt. Jeg orker ikke frokost, det har jeg aldri jeg har Nei. sagt. Nei. Det er noen som er sånn, at de Det er noen som frokost, er sånn, blir irritert. Ja. Men i hvert fall, da sitter jeg og tenker, åh, tenk å ha brus. Ja, og det har du også ikke på hotell der. Nå serverer de vann til Kaffe, hus, ja, ljuse, smuder, ja. såna shots, alltså inte såna shots där, men sån Jo jo, men jag skönnar det är inga sånheter och sån skit ha? Men oavsett alltså då tänker jag, åh, det kunde ha en liten dispenser då. Jag inte tänkte liksom få på glasflaska. Alltså du har sett dispenser? Ja, jag hade det till frukost. Alltså bara hade fått brus. Jeg håper Berit Nors rang aldrig hörer på den podden. Nej, men kanske Petter Stordalen eller någon som kör ja, på. Podden, sånn, ja, om ja. Då kanske han får ett litet tips. Ja, men du, detta är ju det Detta var den bästa idén i hele podden idag. Ja, på självdyste Ho 50-årsdagen. Hotelltips. Ja, det är ju 27 år. Nej, Petter Stordalen, ett litet tips ja. om detta Direkte i Grönlösa. Ja, ja, jag är det alltså. Ja. Det jag tror väl det skott någon tanke för att det får unga, va? Det er ju softis all over the place ja, på, ja. altså, jo, den, brus, på den. Ja. popcorn. det är ju det är ju Norge till det. Inte bruss. Inte på det. Alltså det kan aldrig vara så dyrt. Nej, det är väl. Så det är ju för det är ju nog bättre att det. Är det verkligen inte? Nej, det är ju inte det. Ägg och bakken Det, det som är ha. uh, upolitisk ukorrekt ja, detta alltså det kan man. Men där är jag väldigt för. Ja. Mhm. Kanske ja, ja. så. Jeg og sper, eller ja, dra på pikkesort Ja. Kunde jag fått bruss. Ja. Please. og du mener at når du ser politisk korrekt ut ja. så kan du forlange kan du, hva som helst ja. Ja. du kan ikke liksom sitte deg i en sånn, sånn dårlig t-skjorte da eller, eller noe sånt eh, og så be om brus liksom i skjors og be ja, om brus, det går ikke ja, Nei, du, det ja. var en interessant avslutning for jeg tror vi er inne ved slutspurtene vi er slutspurtene ja. vi eh, kommer plutselig tilbake ja, i episode 51 det. Ja. det gjør vi og eh, bare hold an folkens, plutselig feirer vi et eller annet nettopp, det gjør vi takk, takk for i dag, for i dag.